Ja, det var alltså Afer Nilssons group, det är med Strutting with some barbecue. Titeln jazzgrop kräver kanske en liten förklaring, det är ju utländska. Men alla vet ju vad jazz betyder och grop, det har vi ju både på svenska och skånska. Det är samma ord kan jag nämna som i ordspråket, den som gräver en grop åt andra ska ha minst 6 av tio timmen. Ja, så har vi då ett viktigt meddelande till alla som tycker att all stek av vilt, all viltstek är det godaste och bästa som finns. Från och med klockan 13 idag och hela veckan ut så bjuder källarådet Karl Gustaf Wallenkvist på Anderslöfs jäskivagård. Alla gäster som kommer dit och äter vilt av allt det vilda, de bjuder han på vin. Så fort ni har satt er ner vid något av de trevna borden på jäskivagården så säger bara Ja, så skulle vi få jag se vinlistan, vi skulle kanske ha något gott att dricka till också. Pekka att vi skulle bli bjudna på det och då ska ni se hur jäskivan strålar upp i hela ansiktet och kommer störtandes med, med vinåter.